کل سڑه فخفل رویت او که نو معلومیت د مبیعیس شی را شی او کل ناکل چه کم دنو یو موتمدون علیه بانی اعتمادو کی شبن یاو موتمدون علیه بانی اعتمادو کی او داغر رویت هم کافی که شي شی دکاوی باید دلی دل زمان سی دی دل دل زمانی دلی نوې نظر د وکیل ک نظر د مشتري یو اعتبارې سره د وکیلو د څه وو وکیل زسر د اماتونو ام بیا اعلان خبر ورک نو د دې وکیل نظر په د نظر د چا دی د مشتري نو څه مطلب فائدہ دار هوته کدا دا بخپل ولیدله هغه بیا بخپل سکړه ولیدا اوردی نکړه را دی نکړه काय کایې بو خود دو بلا اسما شو بس ټیکټ څړیا صحیح ده نو خيار طاقت شو کو شو یک کا خيار خيار خی... رویت سو. ساکت شو شو طاقت شو شو کو نو شو په خپل رویت څه کېدو صاحت دو د دقه شانتي د نظر چا دی وکیل نه داغ پلی دو سراؤم چه کمدنو چه ویلی دورا دی نا کو نو بس خیار سا دی ساکت تی خیار شو ہاں کردی نا پس پا کسو آئے بو وکیلو کتلا خوچ دو راوڑن پا کسو آئے بو دی موکل اختیاش تی جسی کی واپسی کی دا یا مسئلہ دا بس لند دا مسئلہ شو شه دا وکیل نظر پشاند نظر د چا دی دویم رسول قاصد د قاصد نظر چ دی و دا پشاند نظر د مرسل نه دی یعنی رسول کل وکیل نه نه رسول چ دین دا پشاند چان دی وکیل نه دی خو یې کنا نظر د رسول په د نظر د مرسلو ندی دا د્વાړه مسلې دا نظر د وکیل په د نظر د چا دا دا دا دا دی ته مشتری دی ترې ده ګڼه موکیل دی دا د امام څخه او دا رسول په شان د چان دی د مرسل ندی دا د چا ده دا صاحبین و این او و رسول یو شاندی پسکی یو شاندی لکا سنگ چه در رسول اغنه ده موتا بردک کشاندی وکیل اغنه ده مسئله بانه پویگی که نا و از آین و قالا هما سواون صاحبین ویلی دی چه هما سواون دادواره سری یعنی رسول اوسو کو وکیل برابر دی پسکی برابر دی لہو وله ان يرده به موكل او به مرسل اختیار د جسی کی واپس کې اندله خيار رؤیتو پشت ده دغه خيار رؤیت په نظر د وکیل او په نظر د مرسل باندې ساقتیږي گویا کې او رسول کې اتفاق شو رسول کې سوشو اتفاق شو چې سوه کومو امام سے وومو نه د موثور رسول رویت معتبرو فا دی سارا چه کمدنو دو مرسل رویت ساقیت او صاحبین اموی در رسول در رویت معتبرو نده البتا پا وکیل کی سراغی اختلاف صاحبین اکر رسول وی او امام سی بکل مؤکل وی موسم په انو شوی صحیح دکنا ولکا واجه فرق پا د وکیل او در رسول به امام سی بسکی بیانی صاحبین چې کوم دلیل ووی د چا د پاره د رسول نه نه اوتابری دله د پاره امام سیبو چې دا رسول الله موتبر نه دی هغه وي او استاد چې څنګه رسول الله نه موتبر نه قشند وکیل لا مو نه دی موتبر خو ځن بپې کول غواړي وکیل دو قسمانه طالب جانا نمبر 1 خبريات ساته نمبر 1 وکیل سوق قسمانه یودے وکیل بالعقد او بلله وکیل بالقبض کټ سات دیجی یودے وکیل ملاقات چې لا کزی اختار تواما ورشا او مال داسیز واخل یا ورشا او داسیز څخه خرص ک زمان پا خبرو پوانو شویار دیتا وکیل بیل عقد وی دا وکیل بیل عقد تاسو ویلی دی. لا ویلی نیدی خلاکا پا مخینو کنس کی ویلی دی شروع قائع کی ویلی احکام دا عقد پول وکیل تس کی گی راجی کی گی وکیل عقد چه دی بیل اتفاق صاحبینو موی چه رویت دا دا معطابر دی رویت دی معتبر دی دی کسی خبران نشت وکیل بیلا قد کبیل بیعو کبیش شر نو اخکامات طول چا تراجی کی گی وکیل تا یاو سڑی بلتا ہوئی چوار شمال کتاب واقلا اگو واغستو ویلی دو نو بازدار جو موکیل لی دلم دی دو موکیل آغستلم دی طول اخکامات چا تراجی کی گی وکیل تسی کی پا خبره خبر پوشوی دویم نی وکیل بیل قاباو ورشالکا ما دا آغا نیوشیز اغسط ده خولی منه ده خوتی راوڑا تیسکا دا وکیل بیل قاباست ده صرف اوی اغسط ما ده یارسماکلو خوتی سکا راوڑا نو دلی دل نو اقا دکڑه ده صرف وکیل وکیل ده چا؟ راولولو د قبض کولو لپاره څه دی دا اختلاف په وکیل کے دے دا دا دے دے دے بالقبض کې دی چې صاحبین وایي د ضرورت موتبره نه دی او سوق امام سیوی رویتې څه دی موتبره دی اوس بحث وای زوبې جن نو قال معناو الوکیل بالقبض فام الوکیل بالشراء هر چې وکیل به شراء ده فرويته تسخت خيارا بالاجماع وکیل به شرما نما تعبیر کړه وکیل بلا کړه وکیل څه بلا کړه تعبیر ما کړه پونسوی فامل وکیلو به شرع فرويت اوت اسکت بلی اجماع رویت د دې چې انساقتی خیاله رپ اجماع د صاحبانو دلیل ګوره د ارچا خپل خپل کار دی دکنه نه دا وکیل بالقب صرف دراو وکیل له د دې وړه چې کمندون سرب د اوڑی د د د اختیار دل د اختیار نشته چې د دې موکیل دغه د موکیل اغا کی خيار زگی د دل ته اختیار ورګلې په نو شوی د سرب د چور د شیشې دروچد کی را دی وي صحیح ده نا دل د اختیار چانه ورګلې تیوونه او د موکیل اختیار ثاقب سا کا نی قصدن ساقیتا ولی شی او نی طبعن سکا ولی شی قصدن دا سی چو بس اگو ولی شی سکا ورکو ویور چی کتاب دیداره بندو ورطای دا کتاب دی راغل دیداره ورکا صحیح شو دا چې کم دن آسی لیپاپین و کلاو کو چو واکی کتاب دیو کو نده اراده پی دا نو آن چیزه پی دا موکیل خیار سکو ما ساقیتو باسو یو صحیح ده انو وڅ 100 واری دلته چې وکاتو وا داغه د زلوبو کاغه ده ما چې کمونو بیرته ویلو د زلوبو کاغه راوړل دي واپس کاول شي کني شي واپس کاولای صاحبینو نشي واپس کاولای دا چې کمونو تبعانو دوی مه وکاتو خصدان چې وینم چې زماده موکیل له خيار څه شي ترقې شي رویت خيار ګور مې ورګې لیپاپن اسکو کولاو کو, کو چې ګورم آو د بس ټیک شو بس صحیح شو لکه چې ماولې لکه چې هغه سکو د کس چې کمونو سا کې دی خيار سا کې دی دا صاحب نو نشته ولام له ماغي وي انه توکل بالقبض دې صرف زموارد چا وي د قبضې له دون اس قاتل خيار دله را اختیار چا سکړه وي خریتا گرو پس سارا شپیتا گرو فلایم لکم آلم یتوکل بی دی مالک نا دی چې چیز کم شیزی موار شوی نه دی و سوارا که او لائی بیو شرط اوگر دی دا پشاند خیاری آئی بو دی چا لیکن سنگ چی خیاری آئی بو پا وکیل بل قبض بان ساکی تی دلی اختیار شتا خیار بل آئی او خیاری شرط چا نس پوکیل بالقبض باننی نساقی تیگی دک کشاندی خیار رویتون پوکیل بالقبض ساہی بیننم سوالا لکان خوندی وستاری او اگر دیت پشاند وال اسقاط قاسدان باننی امام صرف تاوی تا چوائی چه دو پلی پاپا کیولا بند ورگڑو اپا ہوتو او دچه کمنو دا کستا کتو دا دید پار جزبی چا خیار ساقیتو د موکل مو اختیار ساګه ته نو توای چې دي ځای کې ډیر او داتې کمنن نو نه ساکي تیږي د موکل اختیار ولکه سنت اختیار قص اسقاط قص دن کې دي ساکي توله نشي نو پسقاط تبعان کې مساخه توله نشي هیڅ هیڅ کوله ولز په اوګر دې په د اسقاط قصدان امام سی وته وی تاج جو عقد اقد تام اقد ناکس اول اقدی تام اقدی ناکس اقد تام دته وي چپاي کیس خيار ميار ني وي سيدا عيب ني نرو يتن خيار شپ او بيع سشي ووش دي تا تام دوه مګ دنا کستې شلاکا بیعوشی بالخیار که خیاری شر تی که خیار رویتی خیاری آئی خدا بیعصا دا ناکسا دا اکدسا دی ناکس دی پونشوی ناکس دی نقصان پا کشتا دی چاریوی دی نقصان نو بیاد اک کبزم دو کس مرین یو قبز تامنے بل قبز ناکس پا اکدس تام چکم اک کبز مورا تبشی نو آغا قبز سدی تامنے یا لگا تاسو مہتاولی آریانا غیان گوریو پا قب پا اقد تان چکم قبض مرتب شینو اگر دے قبضی تام قبضی سدے او پا اقد ناقص چکم قبض مرتب شینو اگر ناقص لگا خیار رویہ تو بکی کنا سو بکی خیار او قبض دو کو صحیدا پرټیو کو لالي دهلې ندي مداقب است دي ناقص دي قبض است دي نامو وکیل چ دي د سکو موکیل نده قبض تام او د قبض ناقص دواړو سره دي مالک ته چې وکیل ته وایي چې ور سره را دا هم چې کمند نو دواړو قسمه اختیار دل سګو ورکو وکیل له دواړو قسمه اختیار سګو وارکو پوسوی نو داد دی وکیل اخ... نو موکیل ور شر نو دو اختیار نشدو ته ورش راویډه د دبکی چې کمونه ده قبضې تام او اختیار د لور کو د ناقسم سکو وارکو نشدې دو دوالو قسم مالک او ناغم د دو دوالو قسم سکو مالک کو اوس چیکالا د دې کمندنو دا وکیل ولګي او د چه کمدنو دا راوڑا دا ما بیای سکڑا او ویلی دلا سکڑا ویلی دلا نو پا سره سر بچه تمام د صفقی سکی گی پا قبضی تمام د چه را جی صفقی را جی که نا نو که قبضی سر تمام د صفقی را شی او بیا پز دی نم رو یت چال ثابیتی خيار رؤيت موكيل لسی ثابتي نو خيار رؤيت سره قبضه دغه رازي تمام د صفقي رازي نو قبض بويي تمام د چاره غه صفقي راغه او خيار رؤيت پويته لا تمام د صفقي راغله نه نه دا لا کوم خبر نه پوسوي نو دا مطلب چې دا مونږ بیاوم خيار موكيل لسکاو ثابتو نو دا من راولید تماميت تمامیت د صفقه چې بیا صفقه تاميږي امام سے بوئی اندال قبض نوانی قبض پدو قسمان تامن و هو ان یقبضه هو و یراهو تام دیتو ہوئی چه دی قبضه کی او دیو یعنی بس اس خیار والا نشتویلی دکھنا ولکا چویلی دنی خیار ختم نشو و ناکسن و هو یقبضه هو مستورن او ناکس دار چې ان یقبضه هو چې چه دی قبضه کی دیل رسشه پت صحیح دکھنا لکا دی مواکل دا شسګ قبضه کو خپل لفافه کیسره باندې نو دل له خيارسته کنا قبضه مستور دی کنا نو خيار ولا شته نج خيار به کمزې کې راشي نو هغه ناقص ني نو قبضه شوا واهذا لانه تمامه به تمام صفقه دار دي وجهه چې تماميت د قبضه د تماميت د چاره صفقه باندې چې تمامیت د قبضه بالا راضي چې کاله تماميت د چاره شي صفقه راشي ولا تتم ما بقاء خيار الرويا او ن تاميغه دا صفقه سره د بقاده جانا خيار رويا تنا والموكل مالكه بنعيه او موكل دوالو مالكه ام چې کم د نو قبضه تام او ام د قبضه لفقاز الوكيل ومتا قبضل موكل وهو يراه او كلج وكيل قبضو کی نو د او ولي د داش سکو اوليدو نو خي سقطل دک کرنگی چه کمدنو وکیلوم چه کلسکی اوینی نو شی بسی شی خیار بساقید چی لی اطلاق توقیل دو اجی دی اطلاق رچانا توقیل نزکر ده چی ورده ورش راوینا او زما وکیلی بیل قبضو و دا دو وکیل سه ذکر مطلق ذکر کرده و مطلق که با ام قبض تامی او ام با قبضی ناقیسی و ایزا قبضه هو مستورا چه کلاوس دی و پا لفافا کی دن ناسکو جامی لی او پڑبی کسی دی دن نری یا چه قمدن و پا تیلائی کسی دی دن نری یا کتاب ده پا لفافا کسی دی بند نری یا بنن ده پا و اسکنگ کسی دی چینچ کسی دا چینچ و طلق او ستی دینا آگه کسی دی بند نری پا لفافا و غیرا کی بند نری نو در چه قمدن و قبضا اکڑا و دا چا هم کولشوان موکل هم کولشوان وکیلی همو کولشی این تحت توکیلو بین ناقص من ہو توکیل پا چا منتحی شو پا ناقص را شو اوس صاحبینو یو قیاس کڑو وکی دی صاحبینو وی چلک سنگ استاجی دا سڑی چی دی دا وکیل بالقبض او دی قصدن رؤیتو کی دی دا پارا دی دا پارا چزله موکل خيار تکوم ساقي تو نو تو واي چې دا سه کېدلې نشي نو مون واي چې دا نشي کېدلې نو هغه تابعان هم سې کېدلې نشي امام سې و توي چې کله دم مستور دا شه سکه قبضه کو نو دو د وکالت د سې شو د قبضې وکنه سو اي هو وكيل بل قبضه وكيل بل پرانستل خنو سيد کنه وكيل بل نو چې د کو کو چې قبضه کو نو توكين سره تاسو اورا سید. نو چې توکییل سر ته تو وور اوس دی چې کمدنو چې هغه کولاوي او د چا خیار سا ويیل خار ساقیې نو ساته وللی نه شي نته د طببع خاس په قدن باې کوه فلام لوکو اسقا هو نو نه د معک چې کمو د ساقیلو د قدن به د ذلك د خلافف خیای هغې خی بچ کړو خیاب لایم نه او تمڅاق ځ کم را به شي شوو چې خيار ايم چې دنوهه تمامیت د صفقين نه معنی نه لري اغل لزوم د صفقه د پارسره معنی ده صفقه تامشي وي خو لازم شي وي نه او په چا کې په خيار رؤيت کې صفقه سن نه عقد تام نه وي نو خيار رؤيت منکې د تاميت او خيار ايم چې کمونه منکې ده لزوم تو خیار اعیب پچاما قیاس کوا نا اگر خیار روئیت پچاما قیاس کوا لئنه لا یمنا اتمام الصفقہ فایتم القبض ما بقائیه و تامیقی قبض سرد بقاد خیار اعیبنا و خیار الشت علا فضال علا الخلاف او بلتا خیار روئیت پچاما قیاس کڑو انزما زما تا اغیقی لکا جسم میرے سر پچا کی خیار شایت دے خيار ايب کي خل نووييت کي خلاف ته نو د قصار مي طرف خيار شرط كيم سره خلاف ته د چويري نه او کچته وي منم ولو سليم سر د دين دويم جواب کي قوم ان لشي فالمولك لا يملك التام منه فانه لا يسقط بقبضه لان و المقصود بالخيار يكون بعده فكذا لا يملكه وكيله دا چیا رې شرم و دې کې مقصود سی مقصود دا وی غننه چیا راز ده چې ټکمه چانه به سوالم مشوروالم د ورځې به کیږي غننه نه چې کومه چې زما په تبید پورا ده که پورا نه ده دا چې کول چې له چ کولو چې کین شروع ده دا چې کول چې دي دا به غیر د قبضینه کیږي ها نو ګور شرط خيار شرط کې قبضوم شي وي او خيار شرط سومي باقی وي او خيار رویت داسې نه نه خيار رؤيت چې رویت او شو د رد نه كن خيار رؤيت څه شو ثاقد شو نو خيار رؤيت من کو بچا وني خيار شرط باندې فلم فلم موکل او موکل چې لا عمل کو تام منه اگر نه مالک د قبضه تام د دینا و خیار شرط که ده ده قبضه تامسنه نه فاینو فا لایز خطو بی قبضی هی دانه ساکی دیگه پا قبضی بانه لئن الاختباره زکا چکول دي دی ووال مقصود بی الخیاری اکونو با ده هو اگه کی گی پس ده قبضی نه فاگزا لای املیکو وکیلو هنو دغشانتی وکیلیم ساکی توله و بخلاف الرسول صاحبینو و وکیل پا چا قیاس کرو رسول بانه رسول ده تا ہوئی اغه نسکم نو تاسو وای چې اغه ستل او چې ذمہواره قبضی صحیح ده کنه خدای اغه خبر ورګه اغه سورګه خبر چې دا شي زده ناقله مناقطه منزور ده که منزور نه نه او اغه لړ وغه شي سکو ولیدو دنی لیدلې ورته ورشا اغه ته وای چې تاسو سر کم مشکات ته غده نسکم اخلم د مشکات دی دلې نه رسول الله او وزیر علی یار از دا کتاب سو کومه اخلم استاوسنا اگر رسول التسو کو کتابو لیدو نو د دې رسول برویت په ایمان سه بوئی دا مرسل چه کم دنو خيار نو ساقي تيغي صحیح ده کنه صاحبن وی چې لک سنگ د دن ساقي د وکیل مو نو ساقي تيغي امام سه بو پر رسول مقیاس کو لانه لا عمل کوشن اگر هم خسرب ډاکی دي او خو دې اسم مالک خبر اورولو داګه مالک ته صرف څوړي خبروړي دا غنور سکارو وانما علي تبليغ الرساله فدوبانه خو صرف رسول له سوال او جواب دي صرف سوال جواب سگهي راصحي ولهذا لا يملك القبض هدي و جنن نه مالک چې کمنه قبضه او تسليم او نه تسليم اذا كان رسولا في البيع کل رسول بچا کیو فبيع کیو و بهل امر و شراءه جائزن دا خیار رویه چه بکی که خوندار چه سوال راگه قدرتی سوال راگه جبی بیا لکڑانده و بی آمی آئی کوله نشی پانو سوئی ولی زکا جتاوی چه لکا وینی بکنه سبگ گئی وینی اردن خون قدرتی خبره دا لیز الکوله نردن بس آلین جواب و بی علاما و شراحو بلکل جائز وله الخیارو از اشترا حال زمان جماعت کی اردن امام الدین دو الله خصاتی کابل ګرام شیخ ابراهيم الله تعالی راغله نو ما واستنه وخت راغې نا وخت غونډې چې ډورې زو بیا ګب سبلا کو نه ودسو زو وو سرخواګه کټ کې سملاسته ما وی چی یخنیوه معذبا دغه وخت یې را پاسه مندلبا راړ ډیزل راوړو او به به ګرمې کماو زرا پاس دم خو وختي او لګډیر وختي زه بیا ما ډړاوله ګولا او په غلط طرف می ډړاوله ګولا چې لکه بس اصل چې به زره لوګون د ګرا پاسم هغه بس زمام سترګې ور لی بیا چې اوس په جرا پاسې دلته نو بهر لکه اذانونه شي نالوټه پراته په هغه ځرو داس کړه ما تم ست دی ویلیو بځا نماز باندې دا په बैठक کې نه راشو ویل مو مزه شروع کړه مو چې ښه کنو زړه پاسه د ماما خمنډی کړه جمعه ته د پداو سنت ولاړو ما جمعه تمند کړه مې کدهې قدرې دلی نه چې زوته واه ما چلک صبروکې مل مار چالي دلنو ما سن بو نور سوراغله چې صبروکې چې لگا ودري گئی ما چې زلړه ما خالو خموز چکمدنو چھپا کڑیو آنو زرعلم شیخ صف خاندلو ویمون سارا وید عبدالجبار شیخ صف پشانتی کارو شو مائی سنگا جی ویاغذان پسی ور بن کڑیو ویچی تاوجود میں کولو کولو چې لا وقتی دی چې ور میں کولاو کو را ختلیو ویمون سارا آغا کار شوی دے ویچی ور بد دی وقتی دے لا فکرو ویدو رڑا را گلی دا دا وقت رے. نو هغه د آل تنبیات راکوش شوه د زړه دې مونږ نه نه نه کړو انو د دل تنه بس بیا لاړو په جمعات کې طالبانو ډیرو نه دي دو کانه ما ته ګيله وکړه ړوند ړوند طالب ما محمد ړوندو خګوان ګيله وکړه چګور شه صاحب راغلو ته ما ته نه دی خو له پایدا زما و وسکینی نه اخه ړوندو مته ته خپل زما په وسکینی نه ماتويچ وولیوسا تام بزوبټولم ما هرزه ما و اسکینلی تا خدای ته و چوي خیدته همزه تا تا څنګه وخه ما توخلوندې ماته بستو سره ما مليو کدي کستا سکار دې ورتي خبره واه شف تقریبا کال کې درېزه لري راتو ان بیا راغې چې بیا راغې ان ما يمعودین را وستو مرا شوی د شيرس سرملانس ګلاس د لاس سرملاوو کانا ان ما څنګه چلې به سو میلی د اوس وای <تصفح> فوش وی اومیل د دڑاندو خپل لیدل لګا خبر باندې بوشو بیا ولوم خيارسته لگا او رخيار والا شته خدایغه خيار بساقيتيږي بسوبان دي د ارسي ز خپل چکمند نو رؤيت د چاده پاره د رون د پاره رون چې کمند پ خپل د اغير رؤيت کول شي پته به لګی لکه چې څنګه چل لے لانه هو زه اشترام عالمي دکه د لدلله غس پر داې اوسیز چې دلییدلی نه د هی کې چې چاواغه صده شي چې دللی نه د نخیار وله تیوهقد قرارناو من قبلڅ س خو تو خار هو ب جې یل مبیه بیا سااقې کې خار د د بجېه المبیه په لاس لګو د د چا سره د مبی سره زاکانه اوبلجس چې کاه دا معلومی کې په چا سره په ج سره اوبيشنم زاکانو کا سرري زاکانهرو ب شم چې کله معلومی چا سره په بوی سرهوا به ځووق اضکانه یرورف به زوق او په زوق سره چې کله چې کوون معلومی کې په چا سره په زووق سره کاا ف بیر لکهبللیدون کې کده خبره شوه والکو ت خیارو ف لقاې حتیی سه له د د نور به بیاای.